Bé, miri, Anna, això són coses que passen en aquest país i que nosaltres hem d'intentar eh, que els ciutadans sàpiguen el que passa. És la nostra missió, que els ciutadans sàpiguen el que està passant. Què ha passat a Reynosa? A Reynosa hi ha hagut un gran conflicte, i ha hagut eh, unes actuacions de la policia i de la Guàrdia Civil, sobretot de la Guàrdia Civil, que ningú, ningú s'hagués atrevit a fer eh, en altres èpoques. És a dir, si el que va fer la Guàrdia Civil el dia dijous sant a Reynosa ho fa la Guàrdia Civil governant l'OCDE, per posar un exemple, hi ha una moció de censura i possiblement cau el govern. i possiblement cau el govern. Això no passa ara per què? perquè hi ha una majoria absoluta, però també perquè es desvirtuen els fets. Si s'havia citat el director general de la Guàrdia Civil, s'havia de portar el director general de la Guàrdia Civil. Que no em diguin ara, des de sectors conservadors, que el que es vol fer és un procés a la Guàrdia Civil. No volem fer cap procés a la Guàrdia Civil, però l'actuació de la Guàrdia Civil aquell dia va ser una actuació que en recordava temps passats. I nosaltres no hi volem tornar a temps passats. Progressisme també és això. No tornar a temps passats, perquè per això hi som. Per això hem lluitat i per això estem allà. I aleshores, que això molesta alguns, que això pot molestar fins i tot els mandos o alguns de la Guàrdia Civil, és possible, però els ciutadans han de saber el que ha passat per què ha estat tan brutal la Guàrdia Civil la Reynosa i per què el govern no diu res. Jo recordo una anècdota que és quan, en una manifestació, quan governava OCDE, la Guàrdia Civil, o no sé, no sé si va ser un policia, va rebre una bufetada un diputat del de, Partit Socialista Obrer Espanyol, Jaime Blanco, recordo. Era Cantàbria, de més, també. I, bueno, no va caure el govern de Miracle, no va caure el govern de miracle. Se n'omplia la boca el vicepresident actual del govern i el mateix president del govern a dir que allò era, allò era ignominiós, que allò no es podia fer, que allò era franquisme. Bé, ara ha passat exactament el mateix. Doncs no volem fer un procés a la Guàrdia Civil. Evidentment que no. Evident que, bé, necessitem Clar, la Guàrdia Civil. Un número, dos, número, que siguin, no són no, el cos de la Benemèrica. No són el eh? cos. Clar. És a dir, què ha passat allà i per què ha passat això? I això els ciutadans ho han de saber. Clar. I nosaltres preteníem això. Que pacten després que no vingui les dues majories... Pacten que no vingui ningú, molt bé, però que ho diguin, que diguin.